Dialog. hai dialogo. Was ist passiert, Monika? Du siehst so aus, als ob du wütend wärst. Ich bin auch wütend. Es tut mir leid, aber der Kellner ist unhöflich. Beruhig dich zuerst. Sag mir, was passiert ist. Ich habe ihn gerufen und ihm gesagt, dass die Suppe kalt ist, und er hat mir gesagt, das ist kein Restaurant. Monika, du bist einfach aufgeregt. Das ist nichts Wichtiges. Lass ihn in Ruhe und vergiss es. Okay, das ist bestimmt nicht mein bester Tag. Oh, Monika, ich befürchte, dass ich dir etwas sagen muss. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Was ist los? Ich habe diese CD verloren, die du mir in der vorigen Woche geliehen hast. Es tut mir wirklich leid. Mach dir keine Sorgen. Teraz odegraj rolle po Signale.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 Okay, das ist bestimmt nicht mein bester Tag. Was ist los? Mach dir keine Sorgen.